Kapitola 13. Arjunova poutní cesta Od návštěvy Rishiho nárady uplynul více než rok. Moc a vliv pádovců vzrostly a podrobili si mnoho ostatních králů. Vládli jen s jediným cílem. Udržovat svůj lid na cestě zbožnosti a pravdy. Vlastním příkladem jim ukazovali, že štěstí doprovází cnostný život. Ve všem, co dělali se nechávali vést duchovně pokročilými Bráhmani. Indra prasta vzkvétala a v očích světa se hasty náporu více než vyrovnala. Judiš teda pěl nad a díky tomu se stal známý jako ráža, král zbožnosti. božnosti. Draupady těšila všech pět manželů svými ženskými půvaby a zkušenou péčí. Podle umluvy měl každý z bratrů přidělený čas, po který s ní mohl být o samotě. Jednoho dne, když Draupary prodlévala s Judištorou, přišel do paláce pándovců bráhmana. Postavil se u brány a začal hlasitě volat. O králi, zlotřilí a opovržení hodní lidé kradou majetek bráhmany. Běda, jak je možné, že v království cnostných pándovců nejsou bráhmanové ochráněni. Král, který vybírá daně, ale nechrání své občany, je považován za nejhříšnějšího z lidí. O hrdinové, vezměte mě za ruku a zbavte mě těchto palčivých muk. Hněvem a žalem sužovaný bráhmana znovu a znovu vyhřikoval své trápení. Arjuna ho zaslechl a zavolal dolů. Neboj se. Rychle se vydal pro zbraně a vy zloději potrestal ale zjistil, že Judištira je právě zdravupadý o samotě v pokoji, kde je truhla se zbraněmi. Arjuna zaváhal. Jak by mohl porušit soukromí svého staršího bratra? Zvláště, když uzavřeli tu dohodu. Byl zde však trpící bráhmana. Kdyby ho neochránil, Judištirova sláva by vzala za své a poznamenal by ho hřích. Arjuna nemohl jen tak přihlížet tomu, jak je jeho bratr naštěn z bezbožnosti. Musel získat zbraně, i kdyby to pro něho znamenalo vyhnanství v lese. Cítil, že i kdyby v lese zemřel, bude to lepší, než aby ho postihl hřích. Arjuna se rozhodl do pokoje vejít a zbraně si vzít. Zaťukal na dveře a stoupil. Hleděl přímo před sebe a rychle kráčel k truhle se zbraněmi. Judištire se při pohledu na svého mladšího bratra pousmál. Věděl, že Arjuna musí mít pro svůj vstup vážný důvod. Ten mu vše vysvětlil, vzal si luk a vyběhl z paláce. Nasedl s bráhmanou na svůj kočár a vyrazil pronásledovat zloděje, odhánějící bráhmanovi krávy. Jakmile je v dálce zahlédl, vypustil své neomylné šípy a srazil je k zemi. Když se tak rychle a spravedlivě vypořádal se zloději, předal vděčnému bráhmanovi jeho majetek, a vrátil se do města. Judištěra svého bratra po jeho návratu vřele přivítal a s ostatními bratry ho pochválil za záchranu bráhmany. Arjuna se Judištěrovi poklonil a řekl: O pane, dovol mi prosím splnit slipy, jak jsme se dohodli. Bezodkladně se vydám do lesa. Judištěrovi se při vyslechnutí Ardžunových slov sevřelo srdce zármutkem. A okamžitě odpověděl. Proč bys měl chodit? O, bezhříšný, jsem lid nadřízeným, pak nyní pozorně vyslechni má slova. Svým vstupem do místností si mě ani v nejmenším nevyrušil. Není důvod, abys odcházel do lesa. Král Judištera pohlédl na svého spanělého, kučeravého bratra se slzami v očích. Jak by mohl snést odloučení od této cnostné a laskavé duše? Vysvětlil Arjunavi, že písma dovolují mladšímu bratrovi vstoupit do pokoje, kde sedí starší bratr s manželkou. Zakazují pouze staršímu bratrovi ve stejné situaci vyrušit mladšího. Arjuna však vstoupil do pokoje jen proto, aby splnil svou povinnost a posloužil judištirovi. Arjuna však zůstal neoblomný. Můj pane, právě od tebe jsem slyšel, že ctnost se má dodržovat bez váhání a výmluv. Ve věci pravdy nikdy nezakulísám. Pravda je mou zbraní a ctnost mou silou. Dovol mi odejít a já se ještě dnes vydám do lesa. Ani opakované prozby ostatních pándovců nemohly Arjunu zvyklat. Nakonec Judiš teda ustoupil a dal mu svolení. Ačkoliv i pomyšlení na dlouhé vyhnanství mladšího bratra bylo bolestné, muselo jít o řízení prozřetelnosti. Pán má jistě nějaký nevyspytatelný záměr, který jim bude nakonec ku prospěchu. Smutně se díval, jak Arjuna v doprovodu bráhmanů opouští město. Bráhmanové pronášeli posvátné hymny a Arjunavi služebníci nesli bohatství, které chtěl během své cesty rozdávat jako milodary. Mladý princ se vydal na sever. Rozhodl se nejprve sledovat to k gangi k Himaláji a potom pokračovat na východ k pobřeží. Po pobřeží se pak chtěl velkým obloukem nakonec vrátit do Indraprasty. Arjuna cestoval pomalu. Viděl okouzlující lesy, jezera i zahrady. Břehy gangy lemovaly nesčetné poustevny mudrců a Arjuna se v nich každý večer zastavil a společně se s nimi modlil. Rovněž naslouchal vypravování příběhů ze starobilých písem o zábavách nejvyššího pána v jeho mnoha vtěleních. Často po cestě myslel na bratrance a milého přítele Krišnu a doufal, že ho bude moci na konci svého vyhnanství navštívit. Pádův syn poslouchal výklady mudrců o tom, že Krišna je nezrozená původní osunost božství, která se zjevila na zemi, aby zničila démonské lidi a ustavila věčné náboženství, čistou lásku k Bohu. Arjuna cestou také prováděl ohňové oběti, aby potěšil Višnua i ostatní bohy. Jednoho večera, právě když bráhmanové zapalovali posvátný oheň, vstoupil do gangy, aby se vykoupal. Už se chystal vyjít z vody, když tu náhle cítil, že ho jakási neviditelná síla stahuje pod vodu. Navzdory své snaze vysvobodit se, ho to stáhlo do hloubiny a mystickou silou přemístilo do nebeského paláce. Rozhlédl se a v místnosti uviděl hořet posvátný oheň. Princ před něj okamžitě usedl, do plamenů vlil jako obětinu ghi a nebojácně přitom pronášel mantry. Když na tom podivném místě dokončoval své večerní obřady, do místnosti vstoupila krásná dívka. Pohlédla ostýchavě na Arjunu a usmála se. Okamžitě v ní poznal dívku náležící k nebeské rase nágu a i hned pochopil, co se stalo. Nágové mají moc přemístit lidské bytosti do své nebeské říše. On tuto dívku očivině přitahoval a proto ho stáhla do svého sídla. Opětoval jí úsměv a řekl. O krasavice, jsi opravdu směla. kdo jsi a kde se nachází tato nebeská oblast? Dívka odpověděla, že je dcerou krále nágů kauravi, a jmenuje se Ulupí. Když si vstoupil do řeky, aby se zvykoupal, cestovala jsem vodou ve své jednohmotné podobě. Jakmile jsem ti spatřila, podobného bohu, zasáhl mě Amorův šíp. O potomku Kurua, jsem stále svobodná, proto mě dnes přijmi za manželku, odej se mi a uspokoj mě. Arjuna řekl že je po dobu jednoho roku vázán slibem celibátu a proto si ji za ženu vzít nemůže. Bylo mu ale jasné, že jako náginý to musela díky své nebeské inteligenci vědět. Nepožádala by ho, aby se s ní oženil, kdyby tato žádost nebyla v souladu se zásadami cnosti. Písma přikazují, že k by nikdy neměl odmítnout dívku, která ho pokorně prosí o útočiště. Arjuna se jí zeptal, jak může uspokojit její touhu a zároveň se nespronevěřit pravdě. Úlupí odpověděla. Vím o tvém slipu, hrdinu. Ty a tvoji bratři jste stanovili pravidlo ohledně roupadí. To je bohům dobře známo. Toto pravidlo se však týká pouze tvé manželky. To s ní se nesmíš po dobu příštího roku stýkat. Přijmout další ženu pro tebe žádný hřích znamenat nebude. Ulupí překypující touhou pomocném hrdinovi ho naléhavě žádala, aby ji přijal. Vysvětlila mu, že tento čin je zadaných okolností jeho přední povinností. Princezna z rodu Nágu věděla, že Arjunu mohli přimět k činu pouze cnostné pohnutky. Řekla mu, že pokud si ji nevyzme zabije se. Tím, že se s ní ožení, tedy zachrání život. To je zajisté větší cnost, než dodržovat celibát. I kdyby jeho zbožnost tímto svazkem poněkud utrpěla, získal by větší zásluhy záchranou života bezmocné ženy, která jej požádala o ochranu. Arjuna se nad tím důkladně zamyslel. Nakonec došel k přesvědčení, že náginý mluví pravdu a když ji přijme za ženu, nijak se neproviní. Usmál se a souhlasně přikývl. U lupí rychle přinesla dvě nebeské gerlandy, které si s Arjunou navzájem vyměnili na důkaz toho, že jeden druhého přijímají. Když takto podle pokynů písem stvrdili svůj svazek, Arjuna s ní strávil noc v Kauraviově paláci. Ulupi ho obsluhovala a nabízela mu všechny druhy nebeských pokrmů a nápojů. Poté spolu v nebeském síle ulehli na zlaté lože a splodili dítě. Ráno Arjuna vstal před východem slunce a Ulupi ho přenesla gangou zpět na místo, kde se minulé noci koupal. Ještě předtím, než ho opustila, mu dala požehnání. Budeš ve vodě nepřemožitelný a v boji přemůžeš všechny vodní tvory. Poté, co Ardžunovi oznámila, že se k němu později, až bude zpět ve svém království, vrátí, zmizela ve vodách gangy a zanechala Ardžunu, aby ho přivítal jeho doprovod. A bráhmanové svým bojským zrakem viděli, jak byl princ unesen do říše Nágu. Při jeho návratu mu požehnali a on jim vyprávěl vše, co se přihodilo. Skupina pokračovala k Himaláji a brzy dorazila k hoře Brigu, kde kdysi mýval poustevnu proslulý ryši Vasišta. Žil zde velký počet bráhmanů a Arjuna jim rozdal množství milodarů. Když se vykoupal v posvátném jezeře na hoře Brigu, pokračoval v cestě a navštívil mnoha další svatá místa. Zamířil k východu a sestoupil z pohoří Himaláje. Dospěl do lesa zvaného Najmišáranja, který mudlecové označují za střed vesmíru. Odtud překročil řeky Nandu, panandu a slavnou kaušiku, kde se v dávných dobách věnoval po tisíce let a skezi vznešený ryši Vyšvámitra. Arjuna si přál zvětšit své zbožné zásluhy a proto se svým doprovodem cestoval z jednoho poutního místa na druhé, prováděl přitom četné obřady a rozdával stovky milodarů. Když dospěl na hranice státu Kalinga na východním pobřeží, rozloučil se s většinou svých společníků a vstoupil do něj pouze s několika služebníky. Cestoval džunglemi, lesy a mnohými městy a vesnicemi. Minul mohutnou horu Mahendra a dorazil do Manipuru, kde naštívil krále Čitraváhanu v jeho městě Manaluru. Král měl krásnou seru jménem Chitrangada. Arjuna ji jednou spatřil v palácových zahradách a zmocnila se ho touha. Šel za králem a požádal ho o její ruku. Čitraváhana odpověděl, že mu bude potěšením, když se jeho dcera provdá za vynikajícího potomka kurovců, Arjuna byl slavný po celém světě jako hrdina, který nemá sobě rovného. Král měl však jednu podmínku. Před mnoha lety se jeho předkové modlili k Šivovi o dítě. Bůh jim její žádost vyplnil se slovy. Vy a ode dneška i všichni vaši potomci budou mít dítě, ale jen jediné které bude pokračovatelem vašeho rodu. Čitra Váhana měl pouze dceru. Kdyby Arjuna splodil s jeho dcerou syna, musí jej zanechat zde, aby se stal příštím králem Manipuru. Arjuna tuto podmínku s radostí přijal a s princeznou se prostřednictvím řádného obřadu oženil. Zůstal ve městě po tři měsíce a když viděl, že Čitranga dá Rozloučil se s ní a s králem a opět se vydal na cesty. Před odjezdem či ještě slíbil, že se pro ní vrátí a odveze si jí domů do Indraprasty. Poté zamířil podél pobřeží na jih. Když dorazil k jižnímu cípu pobřeží, naleza tam velké společenství ryší. Požádal je, aby mu ukázali místní poutní místa. Rishijové mu oznámili, že v tomto kraji je pět jezer, ke kterým se nelze přiblížit, protože jsou zamořená krokodýly. Tato jezera by mohla každého grosevních vykoupe obdeřit množstvím zbožných zásluh, ale jakmile do nich člověk vstoupí, zmocní se ho některý z těchto mocných plazů. Arjuna v tom viděl příležitost, jak Asketum prokázat službu. Vzpomněl si na požehnání od Ulupy. Odešel k jezeru jménem Agastya, poslavném ryším, který zde kdysi žil, a ponořil se do řeky. Za nohou ho okamžitě popadl obrovský krokodýl. Arjuna pocítil bojskou sílu, kterou ho ulupí obdařila, zvíře chytil, vytáhl ho z vody a mrštil jim na břeh. V tom krokodýl ochabl a z jeho těla vyšla krásná nebešťanka. Když to Arjuna uviděl, úžasle se zeptal. Kdo jsi o krasavice? Proč si v tomto jezeře páchala takové hříchy a zmocňovala se svatých asketů? Dívka stála před Arjunou se zepjatýma rukama. O mocný hrdino, jsem apsara jménem Varga, kuvérova favoritka. Vysvětlila mu, že kdysi šla se čtyřmi přítelkyněmi navštívit kuvéru. Po cestě oblastí nebeských lesů na odlehlém místě spatřili meditovat bráhmanu. Byl nesmírně sličný a záře jeho těla osvětlovala lesy. Pět Absar se ho žertem pokusilo z meditace vyrušit. Tančili a zpívali před ním a snažili se ho od jeho askeze odvrátit. Bráhmanu, přestože jim chtíč nepohnul, jejich chování rozlobilo a proklel je. Protože nyní bez výčitek svědomí napadáte mě, Stanete se krokodýli, kteří napadají ostatní. Dívky si ihned hned uvědomili svou chybu a lítostivě prosili bráhmanu o slitování. Ten povolil a řekl jim, že je z jejich krokodýlích těl brzy vysvobodí jeden mocný muž. V tom okamžiku tam dorazil vznešený muzrc nárada a řekl jim, ať vstoupí do pěti posvátných jezer na jižním pobřeží háraty a prozradil jim, že brzy přijde Arjuna, který je z jejich vysvobodí. Varga se pándovu synovi poklonila a poděkovala mu za to, že jej vysvobodil. Potom ho požádala, ať osvobodí i její čtyři přítelkyně, které žijí ve čtyřech zbývajících jezerech. Arjuna se pousmál a rychle se odebral k ostatním posvátným jezerům. Vytáhl z nich všechny zbývající krokodýly a po každé sledoval, jak z hrozivého těla plaza vyšla zářivě krásná dívka. Pět absar společně vzdalo Arjunovi úctu a potom vystoupili do nebes. Když Arjuna učinil jezera opět bezpečnými, opustil mu a pokračoval v cestě. Arjuna cestoval podél západního pobřeží Báraty, dokud nedorazil do prabhásy. V moři poblíž Prabhási nechal Krišna postavit skvostné opevněné město zvané Dváraka. Arjuna jejíž z dálky spatřil zářit jako slunce na obzoru. Dostat se k němu bylo možné pouze přes bedlivě střežený most. Došel k mostu a poslal Krishnovi zprávu o svém příchodu. Krišna okamžitě vyšel z města, aby spatřil svého milého přítele. Oba se radostně objali. Do dváraky již dorazila zpráva o Arjunově vyhnanství z Indraprasty a Krišna očekával, že za ním přijde, než tento rok uplyne. Věděl, že Arjuna se zajímá o ruku jeho sestry Subadry. Arjuna to slyšel o princezně hodně od Gady, Krišnova bratrance, který studoval pod vedením Drony spolu s pándovci. Gada ji popsal jako nevídaně krásnou a obdařenou vším, čím se žena může pišnit. Stačilo, aby o ní jen slyšel a jeho srdce k ní začalo být přitahováno. Již tehdy se rozhodl, že jej nějakým způsobem získá za manželku. To by vytvořilo spojenectví mezi pánovci a jejich milovaným pánem, Krišnou. Arjuna vylíčil Krišnovi své cesty po svatých místech a hrdina z Vrišného rodu mu na to řekl. To vše je dobré, tvoje zbožnost a ctnost neustále rostou. Prince rychle stočil hovor k subadře a zeptal se Krišny, jak by ji mohl získat. Krišna se usmál. Tato princezna je tě hodná ve všech ohledech, o tygře mezi muži, ale kdo ví, jaká bude její volba při svajem baře? Pro hrdinu je nejistějším způsobem, jak získat dívku, násilný únos. To je způsob, který vždy volí mocní a svatá písma to dovolují. Krišna dodal, že jeho bratr Balaráma by ji rád viděl provdanou za Duryodanu, i když nikomu jinému ve dvárace se to příliš nezamlouvalo. Zvláště Krišnovi se tento nápad nelíbil. Daleko větší přednost by dával tomu, aby ruka jeho sestry připadla Arjunovi. Balaráma však byl otcem města a Krišnou starší bratr a Krišna se nechtěl protivit jeho přání. Řekl Arjunovi ať je trpělivý. Společně už nějaký plán vymyslí. Mezitím mohou strávit nějaký čas pohromadě. Aržinovi stále zbývaly čtyři měsíce do konce vyhnanství, které mohl prožít ve dvárace. Krishna navrhl, ať Arjuna neodhaluje svou totožnost. Kdyby do města vstoupil otevřeně, neměl by příliš dost subadru vidět. Žila v Balárámově paláci a nikdy se neukazovala na veřejnosti. Poprvé měla být spatřena až na své svatbě. Kdyby však Arjuna přišel do města převlečen za Asketu, Balaráma ho jistě bude zvát na jídlo. Krišna věděl, že jeho starší bratr rád hostí Askety a mudrce a také, že Subadru pokaždé nechá, aby jej obsluhovala a tak získala požehnání a zvětšila svou cnost. Arjuna se měl tedy přestrojit za Asketu, člena řádu Saniás. Kdyby si spletl vlasy a nechal si narůst plnovous, a zvláště kdyby si obléklo oranžové roucho Sanjasína, nikdo by ho nepoznal. Pak by mohl během nadcházejících měsíců žít ve dvárace a čekat na příležitost získat krásnou subadru. Právě přicházelo období dešťů a bylo zvykem, že potulní Asketové se zdržovali ve městech, dokud deště nepominul. Krišna se vrátil do města a Arjuna čekal několik dní před branami, než vstoupil. v plán zněl dobře. Pádův syn usiloval o příliš dost spatřit Subadru a také o to, aby ona mohla vidět jeho. Jako zbožný muž ji nechtěl unést proti její vůli. Kdyby se jí nelíbil, nevnucoval by se jí. Svázal si vlasy do uzlu a oblékal se jako asketa. Strojitou holí Tradičním atributem vážnavských sanyásínů, uctívačů vyšnu a v řádu odříkání pak vstoupil do dváraky. Nic netušící strážci u brány dovolili asketovi vstoupit, a když kolem nich procházel se pěli ruce. Přešel po obrovském zlatém mostě posázeném drahokami, který se klenul přes oceán do města. V jistých odstupech se most rozšiřoval do rozměrných prostranství hlídaných dobře ozbrojenými vojáky. Nikdo z nich procházejícího Arjunu nepoznal. Když došel do města, ohromil ho svým bohatstvím. Okolo středu města bylo souměrně postaveno 16 tisíc bílých paláců pro každou z krišnových 16 tisíc královem. Každý byl ozdoben zlatem a drahokami a velikostí a bohatstvím soupeřil s nebeskou horou méru. Na všech stranách se tyčily velkolepé chrámy a všude se rozléhal zvuk posvátných zpěvů. Vzduchem zněla překrásná hudba a vánek sebou nesl vůní zapálených tyčinek. Sem a tam městem projížděly zářící kočáry a procházeli mohutní sloni. Krásně oblečení obyvatelé města kráčeli po širokých třídách s mozaikami z nesmírně cených smaragdů. Mezi nimiž se rozprostíraly zahrady plné nebeských květů. Uprostřed nádherných zahrad, v jezerech zarostlých lotosy, stály vodotrysky posázené drahokami. Podél cest rostly stromy z květy všech barev. Kolem celého města se táhlo mohutné opevnění dlouhé 160 kilometrů, které se zdvíhalo z moře. Arjuna se cestou ke čtvrti práhmanů úžasle rozlížel kolem sebe. Krishna zařídil, aby jeho přítel dostal k obývání prostorný dům. Řekl mu, že Balarámovi oznámí příchod Vajšnavského Sanyasína a že může brzy očekávat pozvání do Balarámova paláce, kde uvidí Subadru. Arjuna se cítil, jako by vstoupil do Indrova sídla na nebeských planetách. Dváraku navštěvovali dokonci i bohové a zdálo se, že její obyvatelé slaví nekonečný svátek. Jak Krishna předpokládal, Balaráma pozval Arjunu do svého paláce a nechal mu předložit množství lahodných jídel. Své sestře Subadře nařídil, ať saňá synovi slouží a získá taky jeho požehnání. Princezna si podmanila Arjunovu mysl. Vše, co o ní slyšel, byla pravda. Byla krásná jako višnova bojská společnice Lakshmi. Se svými šaty z modrého hedvábí, zlatými náušnicemi a šperky a dlouhými černými vlnitými vlasy by dokázala uchvátit konce i srdce nebešťanů. Při službě Asketovi se okolo něj pohybovala s úžasnou hladností a sebejistotou. Když Arjuna přijímala zlaté nádoby, které před ní stavila, Snažil se na ní nezírat, ale princezna zachytila jeho pohled a všimla si jiskry v jeho oku. Prohlédla si tedy Sanjasina pečlivěji. Nevypadal jako ti ostatní asketové, které balaráma přiváděl do domu. Spíše připomínal prince. Pod jeho tenkým oděvem Subadra viděla široká a mocná ramena. Když od ní přijímal nabízená jídla, všimla si jeho dlouhých, svalnatých paží které připomínaly pár pětihlavých hadů. Zpozorovala, že pod plnovou sem mladého saniásína se skrývá nesmírně pohledná tvář. Jeho tmavé oči se zabodly do jejich a ona cítila, jak se jí srdce pohnulo. Bylo zřejmé, že po ní touží. Možná si hledá nevěstu. Věděla, že Balaráma se snaží provdat za durjodanu ale mladý mudrcí připadal mnohem lepší než pišný kurovský princ. Supadra byla zvědavá, kdo může tento asketa být. Během nadcházících týdnů Balaram pozval Arjunu do svého paláce při mnoha příležitostech. Supatra mu pokaždé sloužila a její vzájemná připoutanost rostla. Jednoho dne si Krišna důvěrně promluvil se svou sestrou o její svatbě a ona mu při té příležitosti řekla o svých citech k cizímu senásínovi. sínovi. Krišna se usmál a zeptal se jí, co říká Duryodanovi. Princeznina tvář se skřivila pohrdáním. Potom Krišna zmínil Arjunavo jméno s tím, že pádův syn si přeje stát se jejím manželem. Dokonce prý přišel do dváraky, aby získal její ruku. Subadra na něho upřeně pohlédla. Najednou si uvědomila, co to říká. Ten pohledný Asketa je Arjuna. Proč jí to nedošlo hned? Ten takzvaný saniásí, který kráčel jako mocný lev a mluvil hlasem připomínajícím hrom, mohl být pouze vznešeným vládcem. Subhadra se najednou zmocnilo vzrušení kež by se mohla stát manželkou toho slavného kurovského hrdiny. Krišna však varoval, aby o jeho totožnosti pomlčela. Kdyby se Balaráma dozvěděl pravdu, nastaly by potíže. Musí být trpělivá. Arjuna zcela jistě najde způsob, jak si ji vzít. Monzunové období bylo již téměř u konce. Balaráma pozval saniásina do paláce na poslední návštěvu. Subadrá ho opět obsluhovala a pohledy a úsměvy přitom dávala pándovu synovi na jeho své city. Ardžunovo srdce se rozbušilo a jen stěží se dokázal soustředit na jídlo. Modlil se, aby brzy dostal příležitost získat princeznu za manželku. Když dojedli, Bala dal zlato a šperky a poslal ho domů. Arjuna odešel se s matkem v hlavě. Musí nějak získat subadřinu ruku. V posledních týdnech období dešťů se jeho mysl zaobírala pouze princeznou. Dešti konečně ustaly a Arjuna teď musel dváraku opustit. Navštívil ho Krishna a řekl mu, že na kopci Rajvataka, lemujícím pobřeží kolem dváraky, bude uspořádána oslava na počest jednoho svátku. Zúčastní se ho všichni jadovci včetně krásné subadry. Krišna navrhl, že by to mohla být příležitost, na kterou Arjuna čeká. Krišna sedící vedle Arjuna na pohovce mu vysvětlil svůj plán. Arjunovi se přitom rozářili oči. O nejlepší z lidí, nevidím žádný jiný způsob, jak bys mohl získat subadru, než ji unést ze společnosti jejich přátel a příbuzných. Oslava ti k tomu dá příležitost, neboť mocní hrdinové z jadovské dynastie budou bestarostní a nebudou očekávat žádné nepříjemnosti. Oslava měla začít již za několik dnů a Krišna vyslal do blízké Indraprasty rychlé posly. Arjuna chtěl před únosem Subadry získat judištyrovo svolení. Tento činní stě vyvolá hněv mocného balarámy a mohl by dokonce přivodit mezi pándovci a jadovci boj. Ale Krišna ho ujistil, že se nemusí bát. Až přijde čas, on balarám uklidní. Svého popudlivého bratra přesvědčím o tom, jak je spojenectví s tvým rodem výhodné a znamenité o párto. Ty se musíš pouze zmocnit dívky a co nejrychleji s ní ujet. Když dorazilo Judištirovo svolení, Arjuna se připravil na únos princezny. V den oslav vyšla sobadra z města, obklopena svými příbuznými. Přítomny byly všechny významné osobnosti z dváraky. Král Ugraséna, Akrúra, Gada, Sárana, Babhru, Sátjaky, Udhava a mnoho dalších a připomínali shromáždění bohů. Objevili se i Gandarvové a hráli sladkou nebeskou hudbu, zatímco absary tančili. Občané dváraky vyjeli z města na zlatých kočárech a na hřbetech velkých slonů. Nad nimi se vznášely létající stroje sidhů a čáranů, pronášejících přízivé védské hymny na oslavu Krišny a Balarámy, kteří uprostřed schromáždění zářili jako slunce a měsíc. Bohové schazovali z oblohy nebeské květy a hráli na své nebeské nástroje. Když se přiblížil večer, Arjuna nepozorovaně opustil město. Převlékl se a vzal si brnění. Rok jeho vyhnanství uplynul a proto si ostříhal vlasy a vrátil se ke svému obvyklému vzhledu. Kriša se s ním setkal a dal mu kočár tažený šajbjou a sugrívou, svými dvěma nebeskými oři. Když se jadovci bavili ve vonících lesích na Rájvatace, Arjuna nasil na kočár. Potom spatřil Subadru obklopenou svými přítelkyněmi a služebnými u višňového chrámu. Arjuna bez váhání pobídl koně a vyrazil k princezně. Subadra zaslechla rachota rychle se blížícího kočáru a udiveně vzhlédla. Oděje třímal Arjuna s velkým lukem zavěšeným na zádech a mečem opasu. Srdce jí vzrušením poskočilo. Princ mířil přímo k ní, uchopil ji za ruku a vtáhl ji do kočáru. Vše netrvalo ani minutu. Dříve než kdokoliv stačil cokoliv udělat, zmizel směrem na sever, zpět do Indraprasty. Když si jadovci uvědomili, co se stalo, zmocnil se jí hněv. Jak si někdo mohl dovolit unést tím přímo před očima jejich princeznu? Kdo mohl být tak opovážlivý? Někteří tvrdili, že to byl Arjuna z Indraprasty. Jadujovští bojovníci pobíhali sem a tam a snažili se najít své zbraně a kočáry. Nejvyšší dvorní úředník ve dvárace stál na hlavním náměstí města a troubil na zlatou trumpetu. Bylo to volání do zbraně. Na Jadujovském dvoře se narychlo sešla válečná rada. Když ministři a generálové chvatně zaujali svá místa ve sněmovní síni Sudharma, promluvil Balaráma. Síní duněl jeho rozněvaný hlas. Proč nás Arjuna takto urazil? Nepovažoval nás za hodné míru milovného jednání? Ukradl Subadru, aniž by s kýmkoliv z nás promluvil. To znamená jediné. Válku. Balaráma se rozládl po schromáždění očima rudýma vstekem. Tisíce přítomných jadovských bojovníků povstalo, jako když vyšlehnou plameny z ohně, do kterého se přileje olej. Přineste mi brnění, mé zbraně, zapřáněte můj kočár a já se dám do pronásledování toho drzého pánovce. Uprostřed vřavy zůstal klidný jedině Kršna, který seděl na svém krásném, drahokamy posázeném trůně v čele schromáždění. To postřehl balaráma a opět si vzal slovo. Svou bělostnou pletí, modrými šaty a geladami z lučních květů, připomínal bílou horu pokrytou květy. Síní opět zazněl jeho hlas. – Stůjte! O pošetilý muži, co to děláte? Nevidíte, že Krišna nic neříká? Přestaňte křičet a předtím, než začneme jednat, si vyslechněme, co si o tom myslí. Jeho slova jsou vždy naším nejistějším vodítkem. Balarama pohledl na svého bratra. – O Janardano, Arjuna je tvůj přítel, ale zdá se, že nás urazil. Tím, že mi unesl sestru, položil nohu na mou hlavu. O oh, govindo, jak to mohu snést? Ještě dnes sám zbavím zemi kurovců. Jejich urážku nikdy nebudu brát na lehkou váhu. Během balarámova proslovu opět celé schromáždění propuklo v souhlasný řev. Krišna se jen usmíval. Když hluk utichl, řekl. Nemyslím si, že by nás Aržuna urazil. Naopak, jsem přesvědčen, že zvýšil naši slávu. Párta ví, že bychom za naši princeznu nepřijali žádné peníze ani dary. A který muž na zemi by prodal své dítě jinému? Aržuna by také dívku nepřijal darem, jako by byla nějaké zvíře. Proto si vybral způsob, kterému vždy dávají přednost mocní hrdinové. Když mluvil Krišna, v síni se rozhostilo ticho. Prohlásil, že spojenství s pándovci a zvláště pak s Arjunou považuje za správné. Arjuna se narodil ve vznešeném rodě Bháraty. Je synem proslulé Kuntý z jejich vlastního rodu. A žádný muž na zemi ho v boji neporazí. Nyní jede v Krišnově osobním kočáře a bylo by obtížné ho zastavit. Subadra a Arjuna se k sobě velmi dobře hodí. Lepší bude vyslat rychlé posly, aby ho v míru přivedli zpět a uspořádat řádnou svatbu. Tím by se předešlo pohaně v podobě porážky od Arjuna a posílilo by to manželstvím vzniklé spojenectví. A navíc, teď již nepřipadalo v úvahu, že by Subadru přijal jiný muž. Krišna domluvil a pohledem přelétl schromáždění. Někteří z jadouců vyjádřili své pochybnosti, ale Kršna všem obratně odpověděl. Atmosféra se postupně změnila. Jadovští hrdinové hleděli jeden na druhého a potvrzovali Kršnova slova. Jeho argumenty byly přesvědčivé. Arjuna je nejlepší bojovník na světě a jeho dynastie vládne světu. Snětek se Subadrou je řízením prozřetelnosti jen v zájmu jadovců. Bezodkladně tedy za Arjunou vyslali posly. Přivedli ho zpět a uctivě přivítali. Město bylo vyzdobeno prapory a girlandami a konala se slavná svadba. Arjuna přijal subadřinu ruku před posvátným ohněm s požehnáním ryšů a poté se ještě několik dnů zdržel ve městě. Nakonec si vyžádal svolení balarámy a kršny a vrátil se domů. Po roce na cestách toužil znovu spatřit své bratry a představit jim Subadru.